97. Він порушував обмеження за часом, дозволивши їй поїсти на годину раніше. Але було важко відмовити. Дональд заохочував її їсти маленькими кусочками, щоб сповільнити процес. І, поки Шарлоті отажувала, він розповідав їй останні новини. Вона знала про бункери з орієнтаційної програми. Він розповів їй про екрани на стінах, про прибиральників, про те, що його розбудили, бо хтось зник. Шарлоті було важко осягнути ці речі. Довелося повторити їх кілька разів, поки вони не стали дивними навіть для його вух. «Вони дозволяють їм дивитися назовні цим людям в інших бункерах?» – запитала вона, жуючи невеликий шматочок печива. «Так. Я колись запитав Турмана, чому ми їх туди помістили. Знаєш, що він мені відповів?» Шерлота знизала плечима і зробила ковток води. «Вони там, щоб ті не хотіли виходити. Ми мусимо показувати їм смерть, щоб утримати їх. Інакше вони завжди хотітимуть побачити, що там за пагорбом». Турман сказав, що це людська природа. Але деякі з них все одно йдуть. Вона витерла рот сурветкою, підняла виделку тримтячими руками і потягнула до себе недоїдений сніданок Дональда. Так, деякі з них все одно йдуть, сказав Дональд. І тобі потрібно заспокоїтися. Він дивився, як вона їсть його сніданок і думав про свою подорож на дроноліфті. Він був одним із тих, хто все одно пішов. Це не було тим, про що їй потрібно знати. У нас є один з тих екранів, сказала Шарлота. «Я пам'ятаю, як дивилася, як вирують хмари». Вона подивилася на Дональда. «Чому у нас є такий?» Дональд швидко дістав хустку і кашлянув у неї. «Тому що ми люди», – відповів він, ховаючи хустку. «Якщо ми вважаємо, що немає сенсу виходити назовні, що ми помремо, якщо вийдемо, ми залишимося тут і будемо робити те, що нам кажуть. Але я знаю спосіб побачити, що там». «Так?» Шарлота віддерла останній шматок яєшні від тарілки і піднесла його до рота. Вона зачекала. І мені знадобиться твоя допомога. Вони зняли брезент одного з дронів. Шарлота тримтячою рукою пробігла по його крилу і невпевнено обійняла машину. Схопивши клапан на задній частині крила, вона потягнула його вгору і вниз. Те саме вона зробила і з хвостом. Дрон мав чорний купол і ніс, що нагадував йому схожість з обличчям. Він сидів мовчки, не рухаючись, поки Шарлота його оглядала. Дональд помітив, що три інші дрони зникли. Підлога була блискучою там, де раніше лежали брезенти, а в аккуратній піраміді бомб на стележі для боєприпасів не вистачало декількох верхніх. Це були сліди використання арсеналу протягом останніх тижнів. Дональд підійшов до дверей Ангара і відчинив їх. Немає обладнання? запитала Шарлота. Вона заглянула під одне з крил, де могли бути прикріплені боєприпаси. Ні, відповів Дональд. Не для цього. Він побіг назад і допоміг їй штовхнути. Вони направили дрон до відкритої паші підйомника. Крила ледь помістилася. «Має бути ремінь або з'єднання», – сказала Шарлотта. Вона обережно опустилася і поповзла за дроном, пробираючись під крилом. «На підлозі щось є», – сказав Дональд, згадавши про виступ, що рухався вздовж колії. «Я принесу світло». Він дістав ліхтарик з одного з контейнерів, переконався, що він заряджений, і приніс його Шарлотті. Вона зачепила дрон за механізм запуску і виповзла з-під нього. Вона повільно підводилася, і він простягнув їй руку. «Ти впевнений, що цей ліфт працюватиме?» Вона відкинула з обличчя волосся, ще мокре після душу. «Абсолютно впевнений», – відповів Дональд. Він повів її коридором, повз казарми та ванні кімнати. Шарлотта здригнулася, коли він завів її до пілотської кімнати і відсунув пластикові листи. Він увімкнув вимикач на пульті управління ліфтом. Вона безтямно дивилася на одну зі станцій з джойстиками, індикаторами та екранами. «Ти вмієш цим користуватися, правда?» – він. Вона вийшла з трансу і подивилася на нього, а потім кивнула головою. «Якщо вони запрацюють?» «Запрацюють». Він дивився, як блимає світло над пультом управління ліфтом, поки Шарлотта влаштовувалася за однією зі станцій. Кімната здавалася надто тихою і порожньою з усіма тими іншими станціями, що стояли під пластиковими листами. Дональд побачив, що пил з них зник. Це місце нещодавно було заселене. Він згадав про заявки, які підписав для польотів, кожна з яких коштувала чимало. Він згадав про ризик, що їх помітять на екранах, на стінах, про необхідність летіти глибоко в хмарах. Рен наголошував на одноразовому характері дронів. Повітря ззовні було для них шкідливим, сказав він. Їхній діапазон був обмеженим. Дональд думав про те, чому це могло бути, коли переглядав файли Турмена. Шарлота натиснула кілька перемикачів. Тихі клацання порушили тишу, а контрольна станція загула. Підйомник працює не швидко, сказав він їй. Він не сказав, звідки він знає. Але згадав ту поїздку багато років тому. І він пам'ятав, як шолом запотівав від його подиху, коли він піднімався до того, що, як він сподівався, могло бути його смертю. Тепер у нього була інша надія. Він згадав, що Ерскін сказав йому про очищення землі, він згадав про передсмертну записку Віктора до Турмана, і їхній проєкт полягав у перезавантаженні життя, і Дональд, чи то від божевілля, чи то від розуму, переконався, що ці зусилля були точнішими, ніж хтось міг собі уявити. Шарлота налаштувала свій екран. Вона натиснула на перемикач, і на моніторі спалахнуло світло. Це був відблиск сталевих дверей ліфта, освітлених фарами дрона і знятих його камерами. Скільки часу минуло», – сказала вона. Дональд подивився вниз і побачив, що її руки тремтять. Вона потерла їх одна об одну, а потім знову поклала на пульт управління. Покрутившись на сидінні, вона знайшла ногами педалі, а потім відрегулювала яскравість монітора, щоб він не був таким сліпучим. «Я можу чимось допомогти?» – запитав Дональд. Шелота засміялася і похитала головою. Ні, давно не складали план польоту чи щось таке. Зазвичай у мене є мета, розумієш? Вона озирнулася на Дональда і посміхнулася. Він стиснув її плече. Було приємно, що вона була поруч, вона була єдиним, що у нього залишилося. Твій план польоту лети якнайдалі і якнайшвидше, сказав він їй. Він сподівався, що без бомби дрон пролетить і далі. Він сподівався, що обмежений діапазон не був якось запрограмований. З бульта управління ліфтом блимало світло. Дональд поспішив перевірити його. Двері піднімаються, сказала Шарлота. Думаю, ми побачимо денне світло. Дональд поспішив назад. Він глянув у двері і вниз по коридору, думаючи, що щось почув. Перевірка двигуна, сказала Шарлота. Ми маємо запалювання. Вона поворухнулася на своєму сидінні. Комбінезон, який він вкрав для неї, був завеликий і збивався навколо її рук. Дональд стояв за нею і дивився на монітор, який показував вир неба над похилим пандусом. Він пам'ятав цей вид. Побачивши це, йому стало важко дихати. Дрон витягли з підйомника і поставили на рампу. Шарлотта натиснула ще один перемикач. «Гальма ввімкнені», – сказала вона, випрямляючи ногу. «Застосовую тягу». І рука ковзнула вперед. Камера опустилася, коли дрон напружився, борючись з гальмами. «Давно цього не робила без пускової установки», – нервово сказала вона. Дональд уже збирався запитати, чи це проблема, коли вона пересунула ноги і зображення на екрані піднялося. Медалевий вал… Завібрував і почав вмчати. Бируючі хмари заповнили екран, аж поки не залишилося нічого іншого. Шарлота сказала «зліт» і поворухнула правою рукою. Дональд відчув, як нахилився в бік, коли дрон нахилився, і на мить з'явився вид на землю, перш ніж все поглинули густі хмари. «У який бік?» – запитала Шарлота. Вона натиснула на перемикач, і місцевість внизу виднілася на радарі завдяки чомусь, що могло пробуватися крізь хмари. «Не думаю, що це має значення», – сказав він. «Просто прямо!» Він нахилився ближче, щоб спостерігати, як пролітає дивний, але знайомий пейзаж. Там були великі розломи, які він допомагав створити. Там була ще одна вежа посеред западини. Залишки конференції, намети, ярмарковий майданчик і сцени давно зникли, поглинені крихітними машинами в повітрі. «Просто прямо!» – сказав він, вказуючи пальцем. Це була теорія, божевільна ідея, але він мав переконатися сам, перш ніж наважитися щось сказати. Візерунок западен закінчувався в долині. Хмари час від часу розріджувалися, даючи йому можливість побачити землю. Дональд напружився, щоб побачити за межами западен, коли Шарлотта відпустила дросель і потягнулася до панелі приладів та індикаторів. Е, я думаю, у нас проблема. Вона перемикала перемикач туди-сюди. Я втрачаю тиск масла. Ні. Ні. Дональд дивився на екран, як хмари кружляли, а земля ніби піднімалася вгору. Було занадто рано. Хіба що він пропустив якийсь крок, якусь запобіжну міру. Продовжуй, – прожепотів він, звертаючись як до машини, так і до пілота. «Вона поводиться дивно, – сказала Шарлотта. – Все здається нестабільним». Дональд подумав про всі дрони в ангарі. Вони могли запустити ще один, але він підозрював, що результат буде тим самим. Він міг бути стійким до того, що було там, але машини – ні. Він подумав про чесні костюми, про те, як все мало зламатися в певний час в певному місці. Невидимі руйнівники настільки точні, що могли випустити свою помсту, щойно прибиральник натрапив на пагорб, досяг певної висоти, щойно наважився піднятися. Він потягнувся за хусткою і кашлянув у неї. І в нього з'явився туманний спогад проробітників, які чистили шлюз після того, як затягли його назад всередину. «Ти на межі», – сказав він, вказуючи на останній бункер на радарі, коли він зник під камерою дрона. «Ще трохи далі». Але насправді він не мав уявлення, скільки ще потрібно пролетіти. Можливо, можна б було облетіти весь світ і повернутися туди, звідки почав, і все одно це було б недостатньо далеко. Я втрачаю підйомну силу, сказала Шарлота. Її руки були двома розмитими плямами. Вони переходили від пульта управління до перемикачів і назад. Двигон два вийшов з ладу, сказала вона. Я ковзую, висота двісті. На екрані висота здавалася набагато меншою. Вони вже пролітали останній пагорб, хмари розрішилися. На землі була рана, траншеї, яка, можливо, колись була річкою. Чорні палиці, схожі на обвуглені кістки, що стирчали гострими кінцями, наче олівцеві грифелі. Можливо, це все, що залишилося від стародавніх дерев? Або сталеві балки великої огорожі, поїдені часом. «Давай, давай!» – прошепотів він. Кожна секунда в повітрі дарувала новий краєвид – нову панораму. Тут було відчуття свободи, тут було втеча з пекла. «Камера працює, висота 150!» На екрані з'явився яскравий спалах, наче від удару електричного струму. Потім з'явився фіолетовий відтінок від перегрітих датчиків, а потім синій, де раніше було тільки коричневе й сіре. Висота 15 метрів, буде жорстоке приземлення. Дональд змахнув сльози, коли дрон пішов у піке, а земля наближалася до машини. Він змахнув сльози, дивлячись на монітор, з камерою все було гаразд. Синій, сказав він. Це було підтвердженням, яке пролунало безпосередньо перед тим, як яскраво зелений пейзаж поглинув дрон, що помирав. Монітор згас, перейшовши від кольору до темряви. Шарлота відпустила пульт управління і вилаялася. Вона вдарила долонію по консолі. Але коли вона повернулася і вибачилася перед Дональдом, він уже обіймав її, притискаючи до себе і цілуючи в щоку. «Ти це бачила?» – запитав він, задихаючись від хвилювання. «Ти бачила?» «Що бачила?» Шарлота відсунулася, і її обличчя було твердою маскою розчарування. «Усі показники були знищені, клятий дрон. Мабуть, занадто довго простояв». «Ні-ні», він вказав на екран, який тепер був темним і мертвим. «Ти це зробила!» – сказав він. «Я це бачив! Там було блакитне небо і зелена трава, Шарлота! Я це бачив!»